Haya ni matangazo ya idha ya kiswairi ya redu isanganio tunakutangazia kutoka jijini bujumbura. Karibu kuhifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhuta asari wake. Visa vya maambukizi ya virusi vya corona mkua ni kirundo vya pungua mamraka zimesima. Shure za buwe ni mkowani changuzo za kumbwa na uhaba wa vifaa kama vitabu madawati na chakura siku chache kuhilekea ufunguzi wa mwaka. mpya wa shure 2021 kuhilekea 2022 na katika habari za kima taifa watu takriban 2022 wafaliki kufuatia tetemekora arithi chini Haiti. Kuna haya bila chakara mengine mpenzo msikizaji. Mitambo inangozwa na Franswa akima imana hapa studio mimi nilomar deniwa vifuze. Isanganiro Habari Kamili Tufungue tarifa yetu katika ukurasa wa usalama Mwaname mumoja mkazi wa kijiji muhekata lafani songa mkuani ni bururi Na zorua kwenye kituo cha polisi tangu jumane hii Damye njenda kulio katibu tarafa songa nafamisha kuwa Mwanamuwe huyo amekamatwa kwa ajili ya uchunguzi Baada ya mwini wa mwanamuke mumoja uko kokwa kuelekea kijiji hicho asubuhi ya Jumatatu hii daima mkoa ni Buruli ngombe watano wameibiwa katika kata Bamba tarafa ya Buruli usiku wa kuamkia leo katibu tarafa Buruli analeza kuwa hadithi asubuhi hadisa nne asubuhi Jumatano hii ngombe hao walikuwa wakisakwa Felix Niyongabo anaomba watawala wake watawaliwa wake kuzidisha kulinda usalama Laia waburundi wapatao miyamoja hamsini kwa miyane sitini wanao tarajia kulejea makwao jumatano hii kutoka katika kambi za wakimbizi nchini jamuhuli ya kidimokrasia ya kungu uh, miyamoja hamsini diyo tayari wamefika kwenye alithi ya burundi. Laia hao watapelewa katika kambi ya munda iliopo tarafani gihanga mukowani bubanza. Na kasi ya maamukizi ya virusi ya corona mipungua kwa kiwango kinacholidhisha maana idadi ya watu wenye dalili za virusi hivyo, wanawakwenda kufanyua vipimo imeshuka tarifa ya governor pamogia na afisa afya mkowani kirundo zimesima. Uh, viongozi hao wanasima kuwa hatua, hata na waliokuwa wamepata hifadhi katika shule ya upili ya, kininya, ya kanyinya kwa ajili ya matibabu, wamepona na kulegea nyumbani. Tarifa ya Abraha Safari na Sumo Studio na Etienne manarakiza Kuna shuhudiwa upungufu wa idadi ya watu wanaoambukizwa virusi vja corona katika mkua wakirundo yatiritishwa na aruberi hatungimana governor wa mkua huo. Kiongozi huyo anafamisha kwamba kampeni ya kwamasisha watu Kuzingatia kanuni za kudhibiti usambazaji wa virusi vya corona katika vijiji vya mkoa wa Kirundo ndiyo imesababisha upungufu wa janga hilo. Aruber hatungimana anabaini kuwa ushauri uliotolewa kuhusu usambazaji wa virusi vya corona faini ya 2000 kwa watu wanaosalimiana kwa mikono na faini ya 2020 kwa watu wanaosalimiana kwa kupeana busu ndio sababu pia za upungufu wa idadi ya watu wanaoambukizwa na corona. Daktari Winzi Tunga kiongozi wa idara ya afsa mkua nikirundo na ye anafamisha kuwa dalili ya upungufu wa virusi vja corona ni pamoja na kwa kupona kwa watu hote wali okua na umwa corona virusi wakiwa kusania katika shule la upili la kanyinya Dr. Luwenzitunga anafamisha pia kuenda haraka hospitalini wakatu wote muta nasikia dalili kikozi maumivu kichwani na moto kwa sababu kuna watu wanaoenda kwa muganga wakiwa na ukimbiri wakiumwa hali nao sababisha kupona kwa muda mlefu Governor wa mkua kilundo Pamoja na Daktari Winzi Tungaa kiongozi wa idara ya afya mkoa nihomo wote wanaomba raia kuendelea kujikinga virusi vya corona kwa sababu virusi hivyo bado vinashuhudiwa mkoa nihomo. Shukrani ETN Manlakiza kutoka kaskazini mwa Burundi tuelekee mwa nchi ambapo wawakili wana Alifiwa kuwa na mchango mukubwa katika kuimarisha na kutitea hakiza bin Adam. Haywa mechomoza katika warisha ya kuonorea ubongo, majaji, wajiji la bujumbura mikoa ya gitega na ngozi pamoja na hosika wa masoku katika wizara ya sheria na tumia hakiza bin Adam. Se en idehashe, warisha hiyo inayofanyika mkowa ni makamba inahusu uratibu wa masoko ya sirikari kwa upande wa muakilishi wa wizara ya shiria baadhi ya watawara wanafanya makosa, kwa kuchukua hatua zinazo minya hakiza bin Adam kwa kutuwa masoko hali inayoretea athari lai ya punde tunayendelea na tarifa zetu na tuyendele na tarifa zetu tukizungumzia baadhi ya laia wasu nufaiki ebasiyo kufanikiwa kushiriki vyama vya ushirika wana wasiwasi ya kujua kipi kinaandaliwa ili raia wote wanufaike na vyama vya ushirika kiongozi wa mufuko foniki wa maendeleo tarafa anakaribisha kila raia kujumuika na wengine akisema kuwa milango imefunguliwa kwa upande wake katibu wa kudumu katika wizara ya mambo ya ndani anasema kwamba waliopingamizi kwa watu wanaotaka kushiriki vyama hivyo watachukuliwa hatua ama kuhusu vyama visivyo na ardhi kiongozi wa Fonike amesema kuwa wana haki ya kuomba ardhi ya kuendeshea ya miradi yao vyama hivyo nengi ndakuma na maelezo zaidi Bazi ya miradi ya maendeleo iliopewa kipa umbele na za mafza ushirika sangwe haikutekelezo kwa ufanisi kisa ni uhaba wa mashamba ya kuendeshea kilimo. Mufano ni manisipa ya jijila bujumbura ambapo wafuasi wa sangwe waliwekeza pesa katika kazi za biashara. Kamishina wa polisi jimia tungimana mea wa jijila bujumbura anafamisha kwa amba miongoni wa mashirika haya kueza kufauru kutokana na jisi kazi. Zabiyashara zinazolota nyakati hizi ambapo ulimwengu unakabiliwa na muripuko wa virusi za janga la corona Kwa lengo la gutatua dosari hizo katibu wa kudumu katika wizara ya usalama maendeleo na ustawi wa jami alifamisha kwa amba zama ushirika vinazokabiliwa na uhaba wa mashamba vingilipaswa kupatishiwa mashamba ya kilimo katika mikuwa mingine ambapo mashamba yanapatikana kwa idadi kubwa. Mukurugenzi wa mfuko wakuekeza tarafa funike kwa ufupi wa kifalasa, anaeleza kwamba wanachama watakawende shia kirimo katika mikoa mingine, watagawa mavuno ya kirimo na wafuasi wa sangwe wanapatikana katika mikoa ya asiri das kabura mukurugenzi wa taasisi husika na kushirikia wakimbizi aliwasilisha mashaka yake ili mtu awe mukreketwa wa chama cha ushirika sangwe agisota kidole taasisi foneke kutoa jibikavirivyo katika madumuni ya kufafanulia raia manufaa ya kuwa mfuasi wa sangwe aliyemwakilisha waziri wa mambo ya ndani alitangaza bayana vikwazo vitakavyochukuliwa watu ambao ni kipingamizi kwa raia Ya kushiriki katika vzama vzama ushirika Asilimia tisina tisa ya pesa zilizo pangrewa kupewa vzama vzama ushirika zilitolewa Martin Nereze anaereza kwamba wale bado awajapewa pesa hizo Kwa sasa wako kwenye alakati ya kuajibika kikamilifu ili lai hao wapewe pesa hizo Nejo isanganiru ni kiboko yao Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Uhaba wa vitanda, vifaa vya jikoni moja na fedha za kununua vyakula vya kulisha wanafunzi mwanzo mwa wa shule ni baadhi ya changamoto zinazo kabla shule za Bweni mkoa ni Chanzo. Afisa elimu tarafani humo amesema hayo ikiwa zinasalia siku chache tu mwaka wa shule kuanza afisa huyu anaomba wizara ya elimu kuwapa mapema ruzuku kujepu ili wajiepushe na kuomba madeni taarifa ya remo mudende inasomwa na jandoje ilakoze Shule za bweni mkwani changuzo zinakumbwa na changamoto mbalimbali mbali, ila kwa jumla za kumbwa na bajeti ya kuzisaidia inauchelewa kutolewa na selikali Jani hakizimana kiongozi wa elimu mkwani changuzo afamisha kuwa bathi ya shule za bweni mkwani humo pamoja na lise na shule ya kilimo itabu kigamba za na uhaba wa vitanda vya kulalia vifavya jikoni na hasa hasa uhaba wa chakula kutokana na uhaba wa pesa unaosababishwa na madeni shule zirizo jihusisha ilikukivi maitaji ya chakula ya wanafunzi. Kwa mfano, shule ya lisemurole na maliza miaka siyo mchache bila kuwa nagali la kusafirisha za chakula na inamadeni mengi kwa wafanya biyashara. Kwa shule ya mtakatifu joasheru huna, hali inaendeka kama alivyo sema mwalimu mkuu wa shule hiyo ambaye alifahamisha pia kuwa mandalizi ya kuanzisha mwaka wa visomo 1221 kuelekea 1222 ya nakuenda vizuri kwa sababu vitanda vipo na walimu wapo na chakula kinacho shuhudiwa kuto soko ni hali itakayofanya mwaka kuanza salama mwalimu mkuu wa shule hiyo padri inosani muwona asema kuwa hivi karibuni watatolea kozi kwa kila mwalimu mkuu wa elimu mkuani humo awona kuwa selikari ingetoa mapema pesa za kusaidia shule ili walinde walimu wakuu wa shule husika kujihusisha na madeni mengi mkuuani changuzo shule za bueni ni tatu tu lisemtakatifu murole lise mtakatifu joasheru hunamu ya ga, Pamoja na shule ya Kilimo, Itabu, Kigamba Habari za kima taifa na, idadi ya watu walio kutokana na tetemeko la alithin chini Haiti imefikia watu 11940 na momoja la shirika la habayla ujerumani DW Hadi sasa shirika la kuwarinda raia la Haiti Limeripoti kuwa watu takribani e 990 699 915 wamejeriliwa kutoka katika tekemeko hilo lililokuwa na ukubwa wa 7.2 katika kipimo cha Richter maafisa wamewaonya wakazi kuwa wangarifu na magengo ya pata nyufa kutokana na tetemeko hilo la alithi na ambayo naweza kuanguka kutokana na mvua zinazo enderea. Hospitali zimefurika baada ya wagonjwa ambao walikuwa wamewaweka kambi inje kupelekuandani ilikuepukana na kimbunga. maelfu ya watu wamepoteza nyumba zao kutokana na tetemeko hilo la alithi. Umarufu uwaraisi wa marekani Joe Biden umepungua kwa aslimia saba na kufikia kiwango chake chini, bada ya Taliban kuchukua uthibiti wa Afghanistan kulingana na uchunguzi wa shirika la habari la Reuters, bada, e, bada ya mahojiano ya liyo fanyo wa naraisi, naraye katha wa marekani siku ya jumatatu uchunguzi unanyesha kuwa wa marekani ya aslimia 1646 tu ndio wanampenda rais wao kiwango cha chini kabisa tango Joe Biden aingie madarakani mwezi Januari mwaka huu kulingana na shirika la habari la Ufaransa Elfi Omar Foua Joe Biden Umepungua wakati Taliban iliteka mji mkuu wa Afghanistan Kabul na kufuta miongo miwili ya uwepo wa jeshi la Marekani nchini humo hata hivyo hivi kariboni Joe Biden aliteteya <coughs> kumradi aliteteya maamzi yake na kusima kuwa hajuti maamzi ya kuondoa wanajeshi wa taifa hilo nchini afghanistan Na humpenzi msikizaji ni mwisho wa tarifa ya habari ya mchana wa reo. Usikose kuendea kusikiza vipindi vingine vya radio uisanganilo. Hapa studio likuwa na mimi, Lomar Deniwa Wifuze.